Ухвалюйте дрібні рішення. Великі рішення важко приймати і не менш важко змінювати. Одного разу, прийнявши великі рішення, ви будете схильні твердо вірити в його правильність, навіть якщо це не так. Ви втратите об'єктивність. Оскільки тут будуть задіяні ваші его і гординя, ви не зможете змінити свою думку. Кому ж приємно визнавати свої помилки? Крім того, спрацьовує інерція. Чим більше енергії ви вклали в рух в одному напрямі, тим важче вам змінити курс. Аби уникнути такої ситуації, шукайте дрібні рішення, які будуть ефективними на сьогодні. Ухвалюйте крихітні рішення. Ухвалюйте... Ухвалюючи крихітні рішення, ви уникаєте шансу зробити великі помилки. Ці рішення дають вам змогу вносити зміни. Не буде великої шкоди, якщо ви десь хибили, легко все виправити. Ухвалення дрібних рішень не означає, що ви не можете будувати великих планів або виношувати видатних ідей. Це означає лише одне: ви вважаєте, що найкращий шлях досягти великих цілей приймати одне крихітне рішення з одним, рухаючись уперед маленькими кроками. Полярний дослідник Бен Сондерс розповідав, що під час його експедиції до північного полюса 31 марафонська дистанція, 72 доби на самоті. Думка, про досягнення великої мети. Часом ставало настільки нестерпною, що його щоденні рішення рідко виходили за рамки дістатися до отої крижаної брили за кілька метрів попереду. Такі досяжні цілі треба обирати. Ті, яких ви зможете досягти і потім опертися на них. Ви зможете сказати, нам це вдалося, зроблено, і взятися до наступної справи. Це саме та синиця в жмені, яка є значно кращою, ніж журавель у небі.